És szerkeszték Dörög és Krauszti vadar. Hetente találkozunk itt a Civil Rádióban, és megpróbáljuk megérteni a lelkünket, az emberi lelket, amely természetesen egyrészt végtelen, másrészt úgy tűnik, hogy változatlan évezredeken keresztül ugyanazokkal a problémákkal küzdködünk, de megoldások mindig újak és újak vannak. Szóval ez a pszichológus dolga, és minden alkalommal abban maradunk, hogy hűha, erről majd még beszélünk. De arról még nem beszéltünk, hogy ki Matyi Csongor, aki a pszichológus szemével láthatja most már három éve itt a világot a civil rádióban, és úgy tűnik, hogy ennek most jött el az ideje, úgyhogy a vendégem most itt a végteremben Matyi Csongor, pszichológus, szia! Szervusz másra, köszöntöm a hallgatókat! Köszönöm a meghívást is, és ö, azt így hadd tegyem hozzá egyből, hogy ez egy, ez egy felelősségteljes dolog, ö, azt mondani, hogy a pszichológus szemével, mert én nem képviselem az egész pszichológiát nyilván, tehát hogy én ezt nem vindikálnám magamnak azért ezt a jogot, hogy én itt a... a... Én egy pszichológus vagyok. És ebben a tekintetben igen, az én szemüvegemben van egy szakmai lencse, meg van, hát nyilván van egy magánemberi lencse, és a szakmai lencse az egy pszichológusnak a szemüvege, de hogy... Nem olyan rég van a pszichológusok berkeiben egy ilyen felhőrdülés, hogy egyre több pszichológus áki nyilvánosság elé, megosztani gondolatokat, mondásokat, akár teljesen jó szándéka, sőt, hát tipikusan a legtöbbször jó szándéka, tehát edukációs szempontból, de hogy miután a pszichológián belül is nagyon sok egymással vitatkozó iskola van, még olyan is elképzelhető, hogy egy egy jószándékú riporter feltesz egy kérdést, és egy jószándékú pszichológus ad arra egy választ, és a jószándékú hallgató vagy néző szemében az úgy fog lejönni, hogy ez a pszichológia válasza és a jószándékú néző vagy hallgató nem fogja tudni, hogy nincs ilyen, hogy a pszichológia válasza. A pszichológia valamely iskolájának van erre egy válasza, vagy egy adott pszichológusnak van egy válasza, úgyhogy hozzátenném ezt a kis kiegészítést, hogy igen, az a műsorunk cím, hogy a pszichológus szemével, de én nem, képvisel, nem képviselhetem, nem is tudom képviselni az összes pszichológiai nézőpontot, a magamét képviselem. Hát akkor minden adáshoz most már ezután oda fogom tenni, hogy a kételkedés, a kételkedés az ember alapvető tulajdonsága, hallgassuk meg, gondoljuk végig, eresszük át a saját józan paraszti eszünkön, nézzük meg, így hogy ez így. ránk vonatkozik-e. És természetesen ezt a mai adást is legyenek, hogy kedvesek így hallgatni. De egyébként ez most egy pöbb tréműsor, tehát hogy most uh -huh. kifejezetten arra vagyok kíváncsi, hogy te ki vagy, hogy lettél pszichológus, és miért pont azt a pszichológiai iskolát választottad, amit képviselsz, mi az, amiből azt összeraktad, uh -huh. és aztán utána beszélünk majd arról is, hogy létrehoztál egy olyan platformot, ami viszont kifejezetten az edukációt szolgálja, és nem véletlenül az első szava szinte ez volt. Szóval, hogy lettél pszichológus, mert azt mondják, hogy akinek baja van magával, az lesz pszichológus. Jól baj vagy, vagy addal? Köszönöm szépen, jól vagyok magam, nyilván vannak problémák bennem is, mint mint ahogy a legtöbb emberben. Furamód nem azért lettem, vagy tudatosan legalábbis nem azért választottam a pszichológiát, hogy meggyógyítsam magam. Tudatlanul persze ettől még lehet, hogy voltak benne ilyen késztetések, mert lényeg az, hogy ott kezdeném, hogy pedagógus gyerek vagyok. Édesanyám óvónő, édesapám tanító, tehát hogy így óvodal meg alsó tagozat, és hogy, hogy azt szoktam mondani, hogyha egy ember mondhat olyat, hogy valamihez van vére, Hát akkor, miután nekem nem festő, meg író szüleim vannak, nem a művészethez lehet vérem, hanem valahogy a gyerekekhez. És hogy ez egyébként igaz, mert, mert jól vagyok, meg jóba vagyok a gyerekekkel, meg megértjük egymást, de hogy nem, nem szerettem volna pedagógus lenni a pedagógus családban való felnövekvés okán. Uh -huh. És ezt szerintem most mindenki érti, aki a közép-európai valóságot <gül> valamennyire értette az elmúlt 40 évben cserébe jogásznak készültem, mert hát az, hát, az, hát az azért, hát az azért, hát az azért. mégis, na. És hogy hát 16 évesen is olyan megerősítéseket kaptam a középiskolába tanároktól, kortársaktól, családbarátok, mindenkitől, hogy de hát jól beszélsz, hát izé, hát akkor neked az pálya lesz. És ami egy nagyon nagy erős leegyszerűsítés, lássuk be, hogy nem csak az kell egy ügyvének, hogy jól beszéljen, sőt, az kell szerintem mondjuk ilyen harmadik-negyedik vonalban inkább. Nem elhanyagolandó skill vagy képesség, de talán nem is a leges-leges legfontosabb. A készültem, és két év múlva történt egy valami, egy lelki baleset voltak éppen. Magyarul egyszer csak így lekapcsolták a villanyt a fejemben, és hirtelen elvesztettem a válaszaimat a miértekre. Miért csinálom én ezt? miért tanulom én ezt? Miért kell nekem megtanulnom az európai közösség kereskedelmi joga alapján a német állam kontra Nesztléperben milyen ítélet De ezt Nem értettem, hogy az uh -huh. hol, hol fogja előrébb vinni a világot, vagy hogy én hogy tudok hozzátenni a világhoz azáltal, hogyha ebben képződöm ki. És uh, akkor történt velem valami, amit uh, akkor nem tudtam, hogy mi az, meg vagy hogy hívják ezt a helyzetet. Aztán persze, amikor majd, pszichológus lettem, akkor már megértettem, hogy igen, ez tök gyakori, úgy hívják, hogy identitáskrízis, vagy egy elhúzódó identitás megkreálás. Én 18 éves koromra nem voltam tisztább uh -huh. magammal. Ezt, ezt ki kell mondani, és úgy jött nekem a Jogi Egyetem választása, hogy hát nem mondták mások, meg végül is én is azt gondoltam, hogy nem is biztos, hogy olyan rossz az. Főleg anyagilag mondjuk, vagy státuszban, vagy olyan szóval külsőségekben. Uh -huh. De egyébként meg az ember érdekelt marhára, mindig érdekelt az ember. Egy, egy ideig orvosnak is gondoltam, hogy az leszek, de 12-ben meg a filozófia sokkal jobban érdekelt, mint a biológia. Tehát az emberiség által valaha feltett összes nagy kérdés, uh -huh. és az azokra a válaszok, vagy a sokféle válasz, vagy a milyen kérdésre milyen lesz? Szóval, hogy ez, ez így nagyon érdekel de hogy a jog alatt ezzel nem nagyon foglalkoztam, de a jogi egyetem második évének a végén, amikor jött ez a krízis, ez az identitásválság, akkor egyszerűen csak adtam magamnak egy év felfüggesztett szabadságot, tehát <gül> halasztottam a talulmányát a jogi egyetemen, és teljesen húszáros vágással elhúztam Angliába. A gyerekfelügyelőnek igazából eltölteni egy évet így minden kötelezettségtől, <gül> függetlenül és minden kötelezettségtől távol, egyetemtől, tanulástól és a többi, és ez alatt az egy év alatt nagyjából hát szinte csak magammal foglalkoztam, vagy hogy nagyon sok időm volt magammal uh -huh. foglalkozni, amivel előtte meg korábban soha nem, mert mindig az iskola, meg a tanulás, meg a versenyek, meg a teljesítmény, meg a tatara, tatata, kellenek a pontok felvételi, jó egyetem, bekerül, és a többi, és hogy úgy, úgy telt el a, a, a kamaszkorom, hogy nem dolgoztam eleget önmagamon. Nem tudtam 18 évesen, hogy ki vagyok, mit akarok, miért akarok élni, milyen értékek fontosak számomra. Magyarán mindezok a válaszok nem voltak készen meg bennem 17-18 évesen. Amely válaszok, ha készen vannak, akkor arra azt mondjuk pszichológiára, hogy valaki megdolgozta az identitását, vagy kialakította az identitását, arra az életkorra mert Nyilván az identitás is bővül, ahogy bővülnek a mm -hmm. szerepeink, hogy apa leszek, munkavállaló leszek, főnök leszek, és többi. De hogy azért 18 éves korrára az embernek nem árt, hogyha van valami magja, elképzelése önmagáról. Főleg arról, hogy hogy szeretne élni. Főleg egy olyan fontos mm -hmm. választási pont előtt, amikor felsőfokú tanulmányokat kellene választani. Most egyre kevésbé lesznek készen a fiatalok arra, Ilyen. hogy 18 éves korukra bármit Ilyen. is tudjanak, hiszen azzal, hogy folyamatosan elhúzzuk a gyerekkort, egyre nehezebbé válik. Egyébként a folyamatosan változó világban is, hiszen Ilyen. az értékrendek sem annyira stabilak. Tehát azt elvárni egy 18 éves gyerektől, aki megkapja majd a személyigazolványát, uh -huh. és ettől papír felnőtt lesz, hogy ő megdolgozza az identitását, azt gondolom, hogy nagyon nehéz, másképp működünk, uh -huh. most más környezetben növünk fel. Csak Így a kereteink van. hasonlóak, és ezért van ez a rengeteg probléma. Kereteink? Hát lehet, hogy már az sem annyira. A biológiánk az még igen, az még ugyanaz, mint 300 meg 30 ezer évvel ezelőtt. Most így a jogi keretekre gondolok, ja, ugye, hogy kapsz egy személygazorrát, ja, és igen, akkor igen, tulajdonképpen igen, igen, már igen, mehetsz igen, és elvárjuk. Ezzel igen, abszolút, akkor ezt így értem, és hogy ebből fakadhatna az is, hogy mondjuk nem biztos, hogy ördögtől való gondolat lenne mondjuk a felnőtt korúságot, pszichológiai értelemben közelebb vinni a 21-hez, mint a 18-hoz már. Na mindegy, ez csak egy zárójeles megjegyzés, de hogy, hogy igen. Az igazi probléma ott van, hogy a biológia az, ami nem nagyon változik uh -huh. 300 éve, vagy nem, nem olyan látványosan, mint a társadalmi-gazdasági-kulturális-technológiai keretek, amelyek meg 30 évente, vagy most már inkább 13 évente. Ez viszont nagyon komoly problémákat. Nézzük meg a mondjuk a nem annyira szerencsés helyzetben lévő nőket, hölgyeket, akik valamiért, valamilyen oknál fogva dilemmaként élik meg. Azt, hogy, hogy anyaság vagy karrier, és hogy tudjuk, hogy nem feltétlenül mindig minden helyzetben nyire könnyen leegyszerűsíthető, de hát azért sokan tapasztalták már ezt a dilemmát, hogy mi legyen. Hogy lehet karriert, meg megcsinálom meg önmagamat 36-37-re, és akkor majd gyerek 40 fölött, de hát ennek a biológiához, ehhez a biológiának lesz egy-két szava. A pszichológiának is, de Há, szerintem ez egy egészen teljesen külön téma, hogy ez a generáció majd utána el, működni igen. fog. Nekem egy ilyen identitás krízis vitt a pszichológia uh -huh. felé, mert megértettem azt, hogy ahogy a generációmban nem csak egyedülállóként, és az utánunk jövő generációkban meg egyre nagyobb számban, nem, nem tudtuk mi kitalálni. Én nem tudtam kitalálni ezt a mi akarok lenni, hogyan szeretném, meg tulajdonképpen ki vagyok én. Ezt nem tudtam 18 éves koromra összerakni, és ebből lett egy, egy mondjuk jogi egyetemen elbohúckodott három év, és aztán úgy kerültem á, én át a pszichológia szakra. Nyilván az ember mindenből tanult, abból a három évből is, aminek következményeként aztán nem lett belőled jogász, hanem pszichológus. Aztán elmentél Londonba, ott világosodtál meg tulajdonképpen, mm. hogy ez a te utad, ezzel szeretnél foglalkozni, és akkor már, mikor visszajöttél, pontosan tudtad, mit szeretnél? Igenis, meg nem is. Ott világosodott meg az út, ami akkor úgy szólt, hogy valami olyas, hát nyilván az emberrel akartam továbbra is foglalkozni, a humán beállítódás az, az mindig is bennem volt, inkább, mint egy reálorientáltság, vagy egy reál tantárgy, vagy egy ilyen szemlélet, és, és hogy nagyon érdekelt a a vallás, de nem az egyház, vagy a jog, meg ilyesmi, hanem inkább a, a belső vallás, a spiritualitás, vagy ja. a, ez a része. Nagyon érdekelt a, a, a filozófia továbbra is, de hogy nem a, nem a formál logikai izék, hanem hogy így az etika, meg a, uh -huh. meg a nagy kérdések. Ott is igazából ez a mi a lélek, honnan jövünk, hova megyünk. Tehát, hogy mai szóval ezt is mondhatnánk, hogy nagyon spirituálisan nyitott valaki volt, ami 21 évesen, és egyébként meg még érdekel, abszolút így a társadalomtudományok, tehát hogy szociológia, meg hát amit a jogból átmentettem, azért jog, meg állampolgár is, mert ennek a három csomópont pont által kifeszített háromszögnek a közepén is az ember van. Csak az ember, mint társadalmi lény, az ember, mint gondolkodó, individuum, és az ember, mint, mm -hmm. mint egy spirituális létező, vagy lény. Hát uh -huh. Persze, aki így gondolja. És akkor néztem ezt a hármat, és tudtam, hogy nem akarok filozófia szakra menni, meg nem akarok izé ö, teológia szakra menni, a szociológia, meg olyan hm, hát akkor annál már egyel érdekesebb a pszichológia, és a pszichológia meg valamennyire oda tart, amit ez a három kijelöl. Uh -huh. Hát legalábbis ezt gondoltam 21 évesen, naivan. Később kiderült, hogy hát nem teljesen ez a helyzet, de, de hogy ez vitt a pszichológiára, hogy hogy így az embert, az emberről akartam tudni többet. Ezeket a Tudományterületeket mesterségesen is választjuk szét, hiszen filozófia nélkül egy Arisztotelész, egy pláton nélkül nem nagyon létezik pszichológiai gondolkodás, hiszen jog annak sem. ide meg jog sem, <gül> Tehát, hogy maga a tudomány azért Igen. nagy mértékben összekapcsolódik anélkül, hogy ne figyelnél oda, hogy nagyon az a kliens, milyen háttérrel, milyen körülmények között nőtt fel. Elég nehezen boldogul szelvele, tehát nyilván az, hogy egy ilyen széles tókörrel nyitottál a pszichológia felé, annak inkább előnye van, mint hátránya, és amennyi én téged ismerlek, nem is buktál bele egyetlen egy pszichológiai iskolába, hanem összeraktál egy olyan rendszert abból, amit tanultál, olvastál, ami számodra elfogadható. Igen. Ez leginkább így van. És egyrészt ebbe benne van a személyiségemnek egy olyan vetülete, vagy egy olyan hajtóereje, hogy én szintetizálni imádok. Nem analizálni és szétszedni, hanem szintetizálni és egybe gyúrni, vagy egybeakni ez az egyik. A másik, hogy van bennem egy nagyon erős tolmácsolási hajlandóság, vagy motiváció. És ezt most a szónak a tágabb értelmében. Tehát, hogy így nem tudom, azt gondolom, hogy ab, abban tudok igazán jó lenni, vagy, vagy jobb lenni a, a többi embertársam nagy átlagánál, hogy, hogy így viszonylag könnyen tudok közvetíteni két világ között. Most két nyelv, vagy egy, egy tudománynak a nézőpontja, és a laikus hétköznapi érdeklődők szempontrendszer, uh -huh. és ezt a fajta közvetítői tolmács tevékenységet én nagyon-nagyon szeretem. És ez jól is megy. És hogy azért szeretem, mert jól megy. És azért hmm. jól megy jól, mert szeretem. Te jó előadó vagy. Ilyenkor gyakorlatilag Összönöm, semmi nem más, ismerjük. nem teszel, mint hogy tolmácsolod Pontosan, azokat a gondolatokat, gondolom, azokat, azokat a fontos kérdéseket, amiket szeretnél megmutatni a világnak. Az, hogy te egyáltalán Igen. mit akarsz megmutatni a világról, az egy nyilván egy ilyen szubjektív válogatás eredménye. Igen. De azért mégiscsak egyfajta merítés, és nem csak a te gondolataid. Ja, hát nem, persze. Tehát, hogy amit látok, gondolok, tudok, meg ahogy látom a világot magam körül, az mondjuk 30 ban az enyém és 70 abból, amikből építkezem. Tehát akik az elődök, meg a, akik a, a források. Tehát a pszichológia szerintem egy nagyon-nagyon jó aréna, uh -huh. iskola, pad, vagy valami, ami a, az ember szocializációs folyamatára felrakja a, a, a pontot az íre, mert azon túl, hogy iszonyatosan nagy emberismeretet ad, tehát tudásban, uh -huh. információban elég jól elég alaposan ö, megtanítják az emberismeretet, adnak hozzá önismeretet is persze, de hogy ez a fajta ismeret, az emberismeret, és, a, és az önmagunkra vonatkoztatott része, az önismeret, az nagyon nagy hozzáadott értéket képviselhet mindenkinek a hétköznapi életébe, aláhúzom mindenkinek. Mindenki nem rendelkezik ezzel. Pontosan azt gondoljuk magunkról, hogy ó, hát én ismerem magam, ó, én úgy ráérzek az emberekre, nincsen ember, akinek ne lettek volna csalódásai saját magával és másokkal szemben is, ami önmagában nem gond, hiszen ezekből tanulunk. De az egészen bizonyos, hogy valahogy azt gondoljuk, hogy mindent tanulnunk kell, tanulnunk kell a matematikát, tanulnunk kell távolugrani, tehát fizikai, szellemi képességeinket fejlesztjük, és ami kimarad, az gyakorlatilag a saját magunk megismerése, az uh -huh. ember megismerése, mert azt gondoljuk, hogy hát ezt majd úgy bájdövé elvégzi a család, uh -huh. bájdövé elvégzi az iskola, nincs szükség ennek a tudatosítására. Aztán látjuk, hogy persze aztán kinlódunk, mint a kutya egy-egy kérdés megoldásánál, de ez kimarad a nevelésünkből. Abszolút egyetértek. Értem, nivélem, hogy miért lehetett ez így az elmúlt évtizedek, vagy évszázadok során, mert hogyha most azt mondjuk, hogy esetleg a közoktatásba ebből be lehetne vinni valamennyit, vagy akár már az, az alapfok oktatásba, és nyilván bele is van víve sok mindent, de hát az, az speciál nem, hogy, hogy, hogy hogyan legyél asszertívatból, és hogyan húz meg a határaidat. Tehát, hogy nem tudom, hogy jelenleg mely középiskolának a kurikulumában van ilyen tantárgy vagy ilyesmi. Hát a oktatási rendszer talán nem is erre épül. Na ez az, hogy és ráadásul a oktatási rendszer nem is erre épül, és hogy nem is volt elvárás a rendszer kidolgozásának megbízói és a rendszer kidolgozói között, hogy ez legyen benne. Tehát nem várta nem, nem el a, a kormányzat, hogy olyan oktatási rendszer szülessen, amiből boldog és kiegyensúlyozott emberek jönnek ki. Soha nem volt elvárás. Az volt az elvárás, hogy olyan emberek jöjjenek ki, akik a megfelelő tudásbeli, kognitív és valamilyen egyéb képességekkel uh -huh. rendelkezni tudnak ahhoz, hogy a gazdaság motorját jelentő nagyobb fogaskerekeket be tudják tölteni. Tudjanak kimutatásokat készíteni, tudjanak szalag uh -huh. mellett számolni, és a többi, és a többi. Aztán persze ez szofisztikálódott, uh -huh. de hát ha megnézzük, hogy, hogy például milyen helyen vannak jelenleg a, a művészeti tantárgyak. Ki vannak a kukázva, a... tehát hogyha nem így, művészeti iskolába jársz, akkor annyi. És a, ami vezet, az a, az a formál logika, a matematika, Nyilván vannak a, a saját nyelvi, meg az idegen nyelvi ö, tantárgyak, és meg esetleg a természettudományos tantárgyak, és emberismeret, művészet, nem, nem ezek az a legerősebbek. Te tanítasz középiskolában is, illetve most már éveket dolgoztál azon, hogy eljuthassan egy középiskolába, és ott tanítsad a gyerekeket, mert egyrészt azt mondod, hogy a gyerekekhez nagyon jól viszonyod, jól működtök Igen. együtt. Másrészt pedig, ha valahol el kell kezdeni, akkor szerintem ott, mert hogy kamaszkorban az ember tényleg nem tudja, hogy ő kicsoda, és hogy hol áll a földön, és mikor és mikor lebeg a föld fölött, az egészen bizonyos. Igen, a Kürt Alapítványi Gimnáziumban itt Budapesten nyílt lehetőségem, hogy, hogy gimnazistáknak vigyek egy kis pszichológiát az ő számukra érdekes és befogadható módon. És abban igazad van, hogy Kamaszkorban lenne legjobb megszeretni a, a, a kölykökkel ezt a dolgot, eh, hogy ismeret vagy önfejlesztés, de hogy azt tapasztaltam, hogy, hogy pont Kamaszkorban pont nem érdekli ez őket. <gül> <gül> hát, hogy minden érdekli őket, csak ez nem. Okay. Úgyhogy ezzel azért voltak nehézségek, amiatt most egy kicsit át fogom gondolni ezt a projektet, de egyébként igen, fontosnak tartom a... Pszichológiáról való edukációt, emberismereti tudat, hogy működünk mi emberek, te miért úgy működsz, meg aztán az önismereti, esetleg önfejlesztő vagy öngyógyító részt is, de mondjuk 11-től, tehát 17 évesektől, esetleg 16 éves korosztálytól. Meg. Pont az jutott eszembe, hogy biztos emlékszel rá, volt egy remek francia sorozat az emberi testről. Imádtam, egyszer És volt, azt... hol nem volt, volt egyszer az élet. Pontosan. Imádtam. És ugye azt három évestől 103 évesig nézte ja. mindenki. És pont arra gondoltam, hogy lehet, hogy a három éveseknél érdemes elkezdeni, hogy... Mi csinál az ember, amikor éppen nem tudja elérni azt, hogy az anyukája csokit adjon neki? Vagy mi történik veled, amikor összeveszel a barátoddal? Nekem például az első szerelmi csalódásom, meg baráti csalódásom az az óvoda. Elképzelhető, hogy már korábban is el lehet kezdeni, mert hogyha benne van a késztetünkben, hogy erről beszélünk, gondolkodunk, és ez, hmm. akkor lehet, hogy innen már el lehet jutni valahova, hogy ez már 14-15 éves korban is természetes legyen. Igen, és én bízom benne, hogy azért ez, ez a jövő és az oktatásba, a közoktatásba, az állami közoktatásba is valahogy bele lehet csempészni majd ezeket a, az ismereteket, vagy ezeknek az ismereteknek az átadását, a oktatását. Azt fogtam mondani, hogy, hogy valamilyen alapvető szintű pszichológiai ismeretekre azért mondom, hogy mindenkinek szüksége van, mert ugyanilyen szükségét látom alapszintű, jogi vagy közgazdasági ismereteknek, hiszen mindenki fog az életében legalább egy szerződést kötni, legalább egyszer valamilyen pénzügyi tranzakciót lebonyolítani, és hogy nem mindegy, hogy bankkártya vagy hitelkártya, nem mindegy, hogy a szerződés az érvénytelen vagy semmis, mm -hmm. alapszint, tehát nem szakértőknek kell lenni, csak alapszintű ismeretek így a, a világ fontos, releváns szegmenseiből, és most meg lehet engem azzal vádolni, hogy és akkor miért gondolom a pszichológiát, meg a jogot, meg a tudománynak ezt a szintjét ilyen fontosnak, mi van a többi tudományterülettel. És én nem akarok most itt ilyen kizárólagosságban gondolkozni, de hát azért mondjuk a geológiának, mondjuk vagy a statikus szaknak nem tudom a presztizsét erre a szintre még csak vizionálni sem, mert mondjuk Miért lenne mindenkinek szüksége alapvető statikai ismeretekre? Hát igen, mert veszel egyszer az életedben egy házat, tök jó. De hogy azért pszichológiai ismeretekre kicsit több, többször lenne szükség. Tehát, hogy azt, azt hiszem, hogy van néhány kitültetett Ha csak nem terület. vagy építész, ugye? Vagy hát hát persze, persze, De hogy, hogy vannak olyan területek, tudás területek, tudás teritoriumok, hmm. arénák, amelyek univerzálisabban hasznosabbak mindenki számára, mint mások. Örülök, hogy említetted egyébként a közgazdaságot, a jogi szerződéseket, a hitelkártyákat, mert azt látom, hogy pontosan ezek azok a területek, ahol az emberek egyrészt úgy csinálnak, mint hogyha mindenhez értenének, és szégyellik, hogyha valami nem úgy működik. Magyarországon mindenki szégyelli, ha neki nem megy elég jól. Ha bebukott, nem mert segítséget kérni, hogyha nem vette figyelembe, hogy neki hitelkártyája van, és nem tud vele boldogulni. Ha rossz szerződést kötött, akkor sem segítséget kérni, és ha baj Metzeki. van a kapcsolataival. Ciki. Így van. Tehát egy pszichológishoz menni is ciki. is ciki. Tehát bármilyen olyan típusú segítséget kérni, ahol az emberi esendőségünk és a tökéletlenségünk megjelenik, Igen. Igen. az nagyon kellemetlen, és Igen. ez talán a kultúránkban van benne hagyományozzuk ezt, vagy, vagy ez változik? Részben értek egyet. Én személy szerint azt gondolom, hogy lehet, hogy nem úgy amblok és univerzálisan a kultúránkban van ez, hanem az oktatási kultúránkban. Uh -huh. Amely a, a civilizációs folyamat egy nagyon jelentős, az otthoni családi első hét év után, vagy első hat év után, uh -huh. második legfontosabb szakasza. És mivel az évtizedek óta jó formán nem változott abban az alapfelállásban tekintve, hogy még mindig egy poroszos felfogású, vagy hogy ameddig ilyen pedagógusok uh -huh. lesznek, nem csak perifériáson, hanem szép számmal, addig ez a mentalitás élni fog. És ebben a poroszos szemléletű ö, oktatásba, vagy közoktatás kultúrában nem fér bele a gyengeség. A hadseregnél nem fér uh -huh. bele a gyengeség. Az nem fér bele az, hogy hibázol. Mert a fegyvertársad élete múlik rajta. Igen, a csatában. De Juh. az életben nem. De hogy ameddig ez a fajta szemlélet volt, és még azért talán most is van, ebből viszont én szerintem levezethetők. Nyilván nem ennyire egy, egy faktoros Juh. a dolog, hanem több szempont több komponens is van, de hogy azért ez egy fontos, hogy, hogy abban szocializálódunk, hogy úristen, nem szabad hibázni. Az én generációm mondjuk még szerencsés, hogyha a lánynak született, azt gondolom, mert a lányok lehettek gyengék, és lehetett pityeregni, de a fiúknak pontosan így nem nagyon lehetett. Hát, ha hibáztak is, de legalább keményen kellett állniuk a sarat, és úgy csinálni, mint minden rendben lenne, és még csak el se lehetett pityeredni. Nyilván egy. ezek is sztendertek, de nagyon mélyen rögzülnek ezek Igen. az ember személyiségében. Abszolút. Megágy az egy kudarckerülésnek, megágyaz egy felelősséghárításnak, mm -hmm. jaj, nem is én voltam, megágyazhat egy, egy autoritár személyiségnek, pontosabban nem arról van szó, hogy megágyaz, hanem hogy azokat a tendenciákat erősíti a normál populációban, a végtelen változatosságot, mm -hmm. kicsit uniformizálja, abba az irányba tolja el, abba az irányba azt a trendet erősítő. egy kicsit mindenki szabálykövetőbb igyekszik lenni, mert az a nyolc éven keresztüli programozásnak az eredménye, hogy szabálykövető vagy, akkor ügyes, vagy ötös, vagy meg vagy dicsérve. Példás magatartás, példás szorgalom. És megint nem a jó példával van baj, uh -huh. hanem hogy mennyi rengedjük meg a devianciát ehhez képest. És itt sem még ez a jó kérdés, hanem milyen szintű devianciát mennyi rengedünk meg. Tehát, uh -huh. hogy, Na, szóval ez egy, ez egy fontos politikai kérdés. A különbség egyébként a különbözőség. Ugye most a deviancia igen, szót használtad. Igen. Ugye mi devianciának tekintjük a különbözőséget, de a különbözőség önmagában még nem deviancia, azt gondolom. A deviancia uh -huh. alatt most a kilógást vagy az uh -huh. eltérést értettem, és nem pusztán a különbséget, mert a különbség az statisztikailag az egy adottság. Uh -huh. Az olyan, mint a levegő, az uh -huh. van. Tehát egyértelmű, hogy különbözőek vagyunk. Pszichológusok is tudják elég uh -huh. jól. Akik nem szeretik tudni, azok az pont a, az, a, az a katonai militáns szemlélet, meg a, meg a gyártókapacitás. Uh -huh. Nem szeretik a kilógókat, nem szeretik a, azokat, akik eltérnek. Nem, nem hatékony. A seregben katonailag nem hatékony, a gazdaságban pedig pénzügyileg nem hatékony, hogyha Na, nagyon hogy más. Tehát, hogy ott ott ebben a két dologban valahogy az uniformizáltságnak nagyobb értéke van, mint az egyediségnek. Hát egy tömeggyártásban, hogyha mindent el akarsz adni, akkor tömegfogyasztora van szükség, és akkor még így mehetnénk tovább is ezen a területen. De azért, amivel te foglalkozol, az meg pont az ellenpólus, hogy mindenki, illetve azok, akik hozzá fordulnak, vagy azokat, akik te megtalálsz az üzeneteiddel, azok megtalálják a saját maguk útját, amiben uh -huh. jól érzik magukat, amiben ki tudnak teljesedni. Én azt látom, hogy van egy nagy igény, a pszichológia iránt, tehát egyre többen érdeklődnek az önfejlesztés iránt. Ez egy valódi igény, vagy pedig ez csak egy ilyen úri huncutság, amit Olyan mi van tapasztalunk? Most? Igen. Szóval akarunk kell tényleg úgy élni, hogy nem baj, ha kilógunk, de jól érezzük magunkat a saját bőrünkbe, és beteljesítsük a saját küldetésünket, amiért itt leszületünk Azt én nem például. tudom megítelni. azt mindenki egyéne válogatja. Az, az nagy részt egy személyiség függvénye, uh -huh. hogy ki az, aki autentikusan egy kicsit ilyen rebellis húrka és, és, és inkább a, uh -huh. a egyediségét hangsúlyozza, és nem szeret besorolni. Nyilván olyan is van, aki meg egyébként ennél sokkal konformabb, de a, amint a különbözőség vagy a különálló egyedieskedés lesz a csoportnorma, akkor a konformitása beviszi őt is a normába, uh -huh. és akkor ő is uh -huh. különcösködni akar, és nem veszi ezt, hogy pont ezzel lettél ugyanolyan, mint az összes többi. Azt látom, hogy megemelkedett a kereslet erre a fajta tudásra, és, és az emberek kíváncsiakká váltak. A pszichológiára általában, mint tudom -e, a pszichológiá által közvetíthető ismeretekre, tudásmorzsákra. Uh -huh. Mert hogy egy jobb valóságmagyarázatot fog eredményezni, hogyha én tudom, hogy amikor okokat társítunk a külvilág, vagy a saját belső világunk eseményei mögé, mellé, akkor, uh -huh. akkor azokat hogy tehetjük meg? Külső attribúciót vagy belső attribúciót használnak. Na, ezek már szakszavak, de hogy, de hogy mit, mit gondolok? Mit gondolok a, a, az uh -huh. ABC-s néniről, uh -huh. aki mogorván adja nekem a, a felvágottat, hogy Uristen hogy milyen bunkó, minek megy ez kereskedelembe, aki uh -huh. nem tud normálisan, kedvesen izé kiszolgálni, vagy azt gondolom, hogy Hát nem tudhatom, milyen ember, akár még egy arany jó ember is lehet, csak lehet, hogy 10 perccel ezelőtt tolta le a főnök azt most éppen rajtam vezeti le. Uh -huh. És hogy az például egy pszichológiai tudás, hogy a nyugati kultúrkörben, Európa-Amerika, meg a társuló kultúrkörök, az emberek jóval hamarabb attribuálnak belső okokra, mint uh -huh. külső szituációs tényezőkre. Tehát, hogy van egy egy ilyen attribúciós torzulás bennünk, hogy akkor is, amikor matematikailag, vagy elvéleg mindekettő ugyanolyan lehetséges lenne, mi sokkal hajlamosabbak vagyunk belső tulajdonságokra visszavezetni bizonyos viselkedéses megnyilvánulásokat. Tehát, hogy csúnyán szólt nekem, az nem azért van, mert letolták és szarnapja van, hanem mert ő általában ilyen bunkó. Ez, ez fakadhat egy... abból egyébként, hogy annyira fel vagyunk pörögve, ráadásul van egy ilyen én megérdemlen filozófia a reklámvilágból, ami becsurog, hogy a türelmetlenségünk és a fáradtságunk, meg az egoizmusunk együtt eredményezi azt, hogy nem vagyunk empatikusak a másikkal. Mert tudnék ez egy viszonylag gyors folyamat. A gyorsan le tudom érni, úgyse érdekel engem az a néni, azonnal beskatujázom, mert ha gondolkodom, meg empatikus vagyok, akkor az nekem legalább ötször annyi idő, mint ez. Nem tudjuk, hogy mennyivel lenne kognitív munkában több, vagy ötször több azt gondolni, hogy szarnapja volt, hogy ő a, ő a bunkó. Ezt nem lehet mérni, hogy melyik a könnyebb. Azt viszont, abban igazad lehet, hogy ebben van türelmetlenség, fáradtság. Amit gondolnak erről most a kutatók, az kutat vagy az oktulajdonításnak így a kutatói, az az, hogy miután ezt a keleti kultúrákban nem így találják meg, nincs ennyire markánsan, uh -huh. vagy egyáltalán nincs. Ezért most az a hipotézis a legkelendőbb, és abban hisznek a legtöbben, hogy valószínűleg valami ilyesmi lehet ennek a hátterében, hogy a keleti ember sokkal kevésbé fókuszál az egyénre, és sokkal jobban fókuszál a kontextusra, mint a nyugati. A nyugati meg sokkal jobban fókuszál az egyénre, uh -huh. és kevésbé a kontextus, és talán ez van ennek a hátterében, hogy itt nyugaton mi hajlamosabbak vagyunk, egyből mindent az egyénhez kötni, mert hát ki más? Uh -huh. Hát te tehetsz róla. Uh -huh. hát egyéni felelősség. Uh -huh. Mi keleten meg egy kicsit uh, árnyaltabb ez a dolog, hogy, hogy azért hát lehet, hogy nem. Tehát, hogy közösség, kontextus, és ott egyáltalán az egyének általában kisebb szerepet, és kisebb magyarázó szerepet is tulajdoníthatnak akár ebben. Egyre nagyobb az érdeklődés a pszichológia iránt. Ugye De. most csak ennek a kis szösszenetnek a megbeszélésekor rengeteg véleményt, rengeteg módszert, rengeteg tudományos feltételezést, illetve tudományos elméletet hoztál fel. Az, aki úgy gondolja, hogy szeretne valami segítséget kérni, vagy szeretne elindulni az önismeret útján. bekapcsolja a gépét, körülbelül 572 ezer ajánlat fog rá ugrani, nyilván az első tíz oldalt megnézi, egyáltalán nem tudjuk, hogy az Egészen bizonyos nem értékrendi szempontból kerülnek oda, tehát pont ugyanolyan erővel beleugorhat egy hasznos programba, mint egy tökéletes gagyiba, vagy pedig egy olyan szektába, ami aztán elviszi, őt Isten tudja hová, hogyha éppen nagyon félrenyúl. Mi az, amivel segíteni lehet? Mert ugye beszéltünk már az edukációról, és te kifejezetten azért hoztál létre egy teljesen önálló platformot, a Psycraftot, aminek az a célja, hogy egy olyan edukációs platform legyen, ahol a választási lehetőség, a minőségbiztosítás, illetve az a fajta szelekció. Meglegyen, ami segíti az embert a választásban, és mégis szabad utat enged neki. Olyan, mintha ellentmondás is lenne egyben, másrészt pedig szerintem egy őrült nehéz feladat. Nehéz feladat, mert sok célt szerettünk volna megvalósítani, akként, hogy egy megoldást szállítunk. És hogy az legyen megoldás sok nehézségre, vagy problémára, vagy anomáliára. Na most az egyik az tényleg a szelekció. És a pszichobiznisz utóbbi, én az utóbbi húsz évet látom be abból az első tíz év annyira nem volt, mozgalmas itt Budapesten az utóbbi uh -huh. tíz évigen. Nyilván, akik nálam jóval idősebbek, emlékezhetnek a, a Popper tanár úrnak a tévés izéjára is, de hogy na, az egy másik korszak volt. Uh -huh. Magyarul, pszichobiznisz előtérbe kerülésével és valamiféle ilyen reneszánszával nyilván megjelentek azok a lelkisegítők is, akik magukat lelkisegítőnek hívják, de hogy így, hm, hát így minimum, véleményes, hogy mitől lelkisegítők ők, vagy hol képződtek, vagy mit tanultak, vagy mivel igyekeznek gyógyítani, és a többi. Uh -huh. És hogy én azt gondolom, hogy ebben a tekintetben nem árt az embereknek tudni mutatni egy olyan minőségi szűrőt, amiben hát most ha tetszik, hanem a pszichológia mégiscsak egy mérce, hiszen mégiscsak a pszichológia diploma nem mindig és minden esetben és száz százalékig mindenkinél jelent valamit, vagy garancia valamerre, de azért 85 ban igen és hogy a mi világunk sem különbattól, hogy biztos vannak rossz pszichológusok is, mint ahogy vannak rossz orvosok, meg rossz tanárok, rossz, rossz pszichológusok, meg rossz ez mm -hmm. mindenhol van ez, de, de a pszichológusi diploma azért legalább annyit jelent, hogy az ember kapott egy rálátást a, a, az ember működésére, lelki, érzelmi, kognitív, mentális folyamatokról van egy tudása, mm -hmm van egy ismerete a különböző gyógyító eljárásokról, ugye, mert a pszichológia önmagában nem jelent ám gyógyító tevékenységet, az, mint ahogy az orvostudomány is orvostudomány és kész. Aki orvosnak, majd, ez soha nem fog betegekkel találkozni, csak petricsészével meg, meg laborba dolgozik mikroszkóp alatt. És ennek van egy gyógyító rész, és a pszichológiával is ugyanígy, ennek van egy egy alkalmazotti része, az alkalmazotti segítő oldala a tudománynak, meg van a tudomány önmagát újratermelő kutatói része. Szóval nem igaz az, hogy a pszichológus diploma egyenlő, remek jó segítő vagy, de hogy mégiscsak kicsit olyan, mint mintha így, az így az előfeltételei mégiscsak ebben vannak a legerősebben belekódolva. Na szóval, hogy valamiféle szűrő funkciót szerettünk volna így a önjelölt segítőkkel és, és ilyen-olyan gurukkal szemben. Úgyhogy van, igen, egy szelekciós része ennek a platformnak, zömében pszichológusok, de nem csak és kizárólag pszichológusok vannak benne, hanem hogy kócsok, vagy gyógypedagógus, tréner, közgazdász végzettségű uh -huh. tréner. Tehát, hogy ugyanúgy szerepelhet benne, és hogy arról is beszéltünk már veled egy műsorban. Én azt a megközelítést hallom, hogy az eszköz is sokat számít, hogy mondjuk milyen szike van az orvos kezébe, de igazából mégiscsak az orvos számít. Mm. Tehát, hogy a szakember, aki használja az eszközt, az számít. És egy nagyon jó eszköz egy rossz kézben, lehet, hogy több kárt okoz, mint egy kevéssé jó eszköz, de egy remek, jól felkészült szakember kezében. Tehát, hogy igazából a, a módszer és a szakember kombinációját mm. alapul véve próbáljuk ezt a minőségi szűrést elvégezni. Ez a szűrő funkció. És hogy ezen belül még mindig remek sok lehetőség marad az egyéni választásokra az embereknek. Uh -huh. Tehát, hogy most, ha én azt mondom, hogy kihez vigyem el a magánéleti csalódásaimat, és akkor elvihetem Jós az asztrológushoz, az kineziológushoz, az a Hillerhez, uh, Reikinadi, tehát, tehát az egész alternatív uh -huh. vonalat is felrajzolhatom, meg elvihetem egy pszichológushoz, és nem kell-e feltétlenül uh -huh. egy pszichoterápiába menni Feltétlenül egy magánéleti uh -huh. nehézséggel, lehet, hogy egy életvezetési helyzetben, vagy egy kócs is megtudja, hogy ez jól meg van fogalmazva. És uh -huh. tehát, hogy nem, nem gondolom azt, hogy kizárólagosan csak a pszichológia uh -huh. tud működni uh -huh. az embereknek. De azt gondolom, hogy a pszichológia az egyik legerősebb jogosítvány, a pszichológiai tudás, uh -huh. vagy a végzettség és az ilyen módszerek, technikák ismerete az egyik legerősebb jogosítvány ahhoz, hogy valaki felelősséggel merjen nyúlni más emberek lelkéhez, érzelmeihez, traumáihoz, uh -huh. kétségbeeséseihez és érzéseihez, úgy általában is a felelősségen van az igazi uh -huh. hangsúly, hogy ezt a felelősséget, ezt ki hogyan dolgozza fel magában, ki hogyan éli meg, ki mennyit vállal felel ebből a felelősségből. Hogy azt mondom, hogy figyelme olyan jó technikát tanultam az usa hogy én, én garantálom pénzvisszavizetési uh -huh. garancia mellett, hogy biztosan kigyógyítalak a depressziótból. Tényleg? Hát, ez egy erős mondás. Uh -huh. De hogyha ő erre vállalja a felelősséget, akkor felvállalhatod erre a felelősséget, csak akkor áld a szabad. És akkor, és akkor vannak egyéb fokozatok, ahol meg Szóval hogy itt a felelősség igazából a, a kulcskérdés, hogy ö, ki hogyan mert hozzá egy másik ember lelkéhez. Ez a SciCraft platform, a önfejlesztési platform, ez nem csak abban tud segítséget nyújtani, hogy egy helyre gyűjti a megfelelően megválogatott szakemberek minőségi szolgáltatásait bizonyos képességek fejlesztésére, vagy élethelyzetek átbeszélésére, vagy ne egy valami komolyabb belakadás nehézség, trauma, esetleg hangulat-érzelmi zavar, esetleg személyiség zavarnak a kezelésére, uh -huh. mert hogy, hogy a pszichoterápiáig terjed a paletta. Ha nem azon kívül, hogy ezek így össze vannak gyűjtve és talózhatók, ezen kívül ami sokkal izgalmasabb az, az, hogy mi szeretnénk megadni azt a fajta segítséget az embereknek, hogy lefordítjuk első kanyarban uh -huh. a nehézségüket, a tüneteiket először valami problémakörvonalazássá, uh -huh. ami az nyilván kell diagnosztikai, Tudás, felkészültség uh -huh. és eszközök, hogy a tünetekből valamiféle diagnosztikus uh -huh. mondás születhessen, és hogyha már van valami kikörvonalazódó vagy kirajzolódó kép, akkor lehet a kliensnek ajánlani egy cselekvési tervet uh -huh. is, ami nem feltétlenül csak egy szolgáltatás, hogy menjen és kér időpontot ehhez a tanácsadóhoz vagy terapeutához, és akkor járja hozzá fél évig, egy évig, három uh -huh. évig, hanem hogy, hanem, hogy össze lehet ezeket kötni olyan egyéb műfajú önfejlesztési eseményekkel, mint például egy előadás, mint például egy képességfejlesztő tréning. Uh -huh. Mert hogy a tüneti szinten a kliás úgy érkezik, hogy baj van a párkapcsolatommal, nem működik jól a párkapcsolatom, mit csináljak. Hát köszönöm szépen, erre nagyon nehéz így a uh -huh. választ, attól függ. Az a jó válasz, hogy attól függ, attól függ, hogy mi nem működik a párka. Uh -huh. Nem működik a kommunikáció? Hát lehet, hogy egy asszertív kommunikációtréningre uh -huh. nagyobb szükségetek lenne, mint a párterápiára. De ha nem az a probléma, akkor lehet, hogy párterápiára lenne. Uh -huh. De lehet, hogy nem kell párterápiába menni, lehet hogy, lehet, hogy valahol máshol. Lehet, hogy a kötődési stílusoddal van probléma egy gyerekkori trauma, mi, a uh -huh. hődő, mi az a kötődési stílus? Ja, hát akkor gyere, mutatunk egy jó előadást, oda elmész, akkor meghallhatod, hogy mi az a kötődési stílus, és megértheted, hogy hol játszik bele a gyerekkori uh -huh. kötődési mintázatod rögzülése a felnőtt párkapcsolat uh -huh. működésbe például. Ó, tényleg hát igen, van ilyen, és akkor hogy honnan tudhatom meg, hogy milyen az én köz? Hát akkor gyere el, és akkor egy ilyen kis önismereti uh -huh. szösszenet keretébe, kitöltünk egy kérdőívet, és arra kapsz egy kiértékelő visszajelzést, és akkor megvan az első önismereti kis könnyű merülésed. Na nem mély merülés, nem 200 óra pszichodráma, vagy uh -huh. önismereti csoport, hanem egy ilyen peszkitöltésen és visszajelzésen alapuló önismeretről szóló tudás. Szóval, hogy ilyen komplex dolgokat nyújtunk. Alakul-e itt ki egyfajta közösség, mert azt látom, hogy belevittétek a gamifikációt, tehát van egy ilyen játékos oldala, ami nyilván könnyebbé teszi a szembesülést saját magammal, meg magát az utat is. Mert szerintem a legnehezebb része az, hogy az ember szembenézzen saját magával, és hogyha ezt egy picit így könnyebbé tesszük, akkor talán szívesebben folytatja ezt az utat, úgyhogy közben szeresse önmagát. Hát igen, ez egy érdekes dolognak látom, hogy ugye a mi generációnkban felnőtt rengeteg tízezer ember, fiúk, lányok egyébként vegyesen, mert a, nem igaz az, hogy, hogy a srácok jobban szeretik a számítógépes játékokat, vagy az ilyen játékokat. Mm -hmm. Tehát a lányok is szeretik, csak más típusú játékokat szeretnek, Aha. mint például Candy Crush, meg Fun Girl, meg ilyenek, amik nem a kompetíció, meg nem az öldöklésről mm -hmm. szólnak, hanem a szépüljünk, ta, -ta, -ta, ta Na, tehát, hogy, hogy ez, ez a mi generációnk azért már eléggé ö, számítógépes játék nehezített mm -hmm. abban a tekintetben, hogy, hogy masszív, jelentősen Aha. része volt az életünknek. És hogy még senkinek nem okoz gondot képzeletben elképzelni egy karaktert egy ilyen szerepjátékban mondjuk, hogy én vagyok a, a nem tudom, a fehér lovag, és mm -hmm. megyek megölni jól a, az orkokat, vagy én vagyok a, nem tudom, legolasz, és és egy vadász vagyok, de még nem vagyok tökéletes, nem vagyok teljes, fejlesztenem kell a képességeim uh -huh. különböző küldetéseken, és akkor el kell mennem ide, kell csinálnom ezt, akkor ott kapok egy jó fegyvert, és akkor én is ügyesebb leszek, mert jártasabb leszek már úgy kétkezes harcba, de az új törrel, meg az új, új nyilván uh -huh. meg majd jobban tudok vadászni is vaddisznóra, és akkor ta, -ta, -ta és akkor ugye a legtöbb számítógépes játék azért ennek valamiféle permutációja, és hogy, hogy, és hogy emberek millióig csattannak rá erre. Tehát a World of Warcraft, ami a szerintem játéktörténeti mérföldkő, hogy, hogy egy adott ponton egy egész, nem, nem, nem akarok statisztikát mondani, mert nagyon rossz vagyok mm. számokban, de hogy így több millió előfizető Aha. volt. Tehát, hogy a bolygónak egy szemmel jól látható, vagy megragadható mm. szelete rá rácsúszott erre a dologra, és elég, elég addiktív egyébként, mert és ez pedig már kicsit neurológia meg idegtudomány, de hogy, hogy ahogy a neurológusok, vagy meg a neurológia egyre több dolgot tudott meg a, a viselkedésnek a kémiai összetevőiből, vagy a neurokémiai összetevőiből, hogy milyen anyagokkal lehet kiváltani örömérzetet, hogy mit csinálnak ezek az anyagok, hogyha túl sok van belőle, ha túl kevés van belőle, hogy mit jelent a jutalmazás, hogy milyen érdekes, hogy jutalmazással is lehet függőséget kiváltani emberekbe, a játék mm -hmm. szenvedély az voltak éppen a jutalonvesztesség közötti um, a, bánc, a, niag, a niagara fölött, de hogy, és hogy, hogy mondjuk amennyire a, a számítógépsi játékok is építenek arra, mint hogy a közösségi média is épít arra, hogy a dopamin rendszerünk folyamatos pöcögtetésével, folyamatos érzetbe tartson bennünket, és ezáltal kicsit függővé tesz bennünket ezen rendszerek uh -huh. használatára. Ez is valahol a, a, a humántudomány, az emberi viselkedés és a pszichológia felemelkedésének uh -huh. egy része. Úgyhogy... Úgy látszik, ez egy fontos rész, és a generáciunkban már megkerülhetetlen, és ez, ez volt az a mögöttes gondolat, ami miatt azt mondtam, hogy jó, hogyha Gemification módszertan arra jó, hogy motiválja az embereket olyan dologra, amit egyébként is csinálnának, de ezt most sokkal inkább csinálnák, uh -huh. akkor milyen jó lehet ez a módszerten, ez a csomagolás, egy olyan fajta szektor megtolására, megpörgetésére, uh -huh. ami mondjuk a mentális egészség, mentális egészség gondozás, önfejlesztés, önismeret, mélyítés, amik Magyarországon mondjuk a rendszerváltás előtt semmiféleképpen mm. nem, és az óta sem voltak, hát hogy is mondjam, trendik, vagy hogy olyan, olyan, olyan mm -hmm. elterjedtek, mint mondjuk yeah. kocogni járni, vagy bringázni járni, ami meg a fizikai mm -hmm. egészség megőrzés vagy úszni járni. Fontos eleme lehet, vagy gyakorlata lehet, de hogy a mentális egészséggel kapcsolatban nem volt semmi ilyesmi. És akkor azt mondtam, hogy hát ha össze ezt a két gondolatot, és rakjunk egy, egy gamification módszertant a mögé, vagy arra rá, hogy az emberek eljárjanak önfejlesztő tevékenységekbe, előadásokra, tréningekre, vagy egyéni tanácsadási folyamatokba, hogy, hogy ki ki a saját maga céljai mentén. Vagy azért, mert valami nehézséget akar megoldani, vagy azért, mert valami gyerekkori traumát szeretne túllépni, vagy azért, mert egyszerűen szeretné fejleszteni a kommunikációs képességeit, és mindezeknek a gyűjtőhelye és kvázi egy ilyen webshopja, vagy web, a webáruháza, a SciCraft. Gyakorlatilag ez egy olyan fajta edukációs, játékos edukációs rendszer, Amint te most már évek óta dolgozol, Igen. hány év munkája van abban, hogy ez most idén így megnyílt? 5. 2015-ben, 2014 végén szálltam ki a multivilágból azért, hogy, hogy ö, saját vállalkozásban valamit tudjak tenni. Ezzel a célommal kapcsolatban, hogy csináljunk valamit, ami egyszerre pszichoedukáció, de szerethető, és pozitív, és játékos, és az emberek nem úgy gondolkoznak róla, hogy, egy jaj, pszichológus, úristen, hát abból csak rosszul ki. Ha már pszichológus, adja Isten, meg az hasonló mondások. Uh -huh. Tehát a pszichológushoz járni, ciki, de coachhoz járni, trendi, az azért egy pszichológusnak elég bosszantó, mert nagyon sokszor a coach az egy pszichológus. Tehát, hogy csak valaki, aki jobban pozícionálja magát a piacon, uh -huh. mert okosabb, mondjuk, vagy nem tudom. Szóval, hogy ö, ilyen motivációk voltak ö, bennem 2015-ben, de maga a gondolat, hogy pszichoedukációt, ez már uh -huh. sokkal korábbi, az 2009 be 2008 ban született meg először, 2009-ben írtuk le először ö, két társammol, úgyhogy és egy picit, ha megengeded, erről azért mondanék egy pár mondattal többet, mert ez nekem fontos, hogy hogy indult ez uh -huh. az egész. Tehát, hogy nekem ez egy személyes fontosságú dolog, ez a pszichoedukáció És ö, 2000 nyolcban. Én 28 éves voltam, a barátnőm 23, és egy nagyon jó barátom, pedig 7 évvel fiatalabb 21. És a jó barátommal olyasmivel gondolkoztunk, hogy hogyan lehetne felnőtt képzés vagy középiskolás képzés keretében pszichoedukációt tartani, tehát pszichológiáról edukálni. Uh -huh. Tudásmorzsák tulajdonképpen. De tényleg ilyen mi a tudat, mit hívunk tudattalannak? mitől extrinzik egy motiváció, mi a belső késztetés, mi a külső ilyen uh -huh. pszichológiai alapmózsák, és akkor ő kidolgozott -e erre egy nagyon jó programot, amit így középiskolásoknak szánt, és csinálták egy ö, pár évfolyamtársunkkal egy pár évig, aztán ez így valahogy elcsendesedett ez a kezdeményezés. És ö, De én meg szeretek beszélni, meg tanítani, tehát uh -huh. így átadni tudást. A barátnőm meg tanácsadási pályára készült, és akkor ott volt most is létezik, az Eltén a kortárs segítő alapítvány, ami egy nagyon-nagyon szimpatikus dolog. Egy Kis reklámot hadd csináljak most neki, nekik, azok szemében, akik még erről nem hallottak. Ez egy olyan speciális tanácsadói szolgáltatás, amit elte hallgatók nyújtanak eltehallgatóknak. Tök mm, jó. A PPK-nak a végzős pszichológus hallgatói szakmai szupervízió és felügyelet mm -hmm. mellett nyújtják az összes bármely más karán tanuló matematikusnak, TTK-snak akárkinek, és hogy ez egy kortárs segítés, ami hát nyilván nem egy mély pszichoterápiáról mm -hmm. szól, de hogy az a megdöbbentő benne, hogy működik, és hogy év, évek, vagy évtizedek óta töretlen rá a kereslet. Mm -hmm. És hogy ez mennyire tök jó, hogy nem kell feltétlenül nagyon-nagyon magasan képzett mentális vagy lelkisegítőnek lenni ahhoz, hogy tudjak segíteni az embereken. Jó, bizonyos nehézségeket nem fog tudni megoldani, mm -hmm. csak egy magasan képzett vagy egy speciális jártasságú szakember. De hogy az mondjuk 10-ből kettő. És hogy 8 nál, akár az is elég, hogy mm -hmm. valakivel tud a, a kliens beszélgetni. És hogy ebb, ebből, a, ebből a, ezekből a felismerésekből született az, hogy milyen jó lenne már, hogyha csinálnánk valamit, ami egyszerre edukáció, edukatív, de segíteni is tud. Uh -huh. Tehát, hogy egy ilyen szolgáltató meg oktató központot. Aha. És hogy ez 2009 uh -huh. magassága, és aztán 2010-11 környékén jött az, hogy, hogy legyen ez egy olyan komplex közösségi, szolgáltató és edukációs központ, ami olyan, mint egy fitnessterem csak nem a fizikai egészségedet gyúrni, mész oda, vagy az karban tartani, hanem a lelki egészségedet. És nagyjából így kezdődött az InCenternek a kultúrmissziója, vagy az a pszichoedukációs missziója, hogy InCenter lett a neve a projektnek, mert hogy ezeknek a központoknak az InCenter fantázia nevet mm -hmm. találtuk ki, és azért in, hogy mert azzal foglalkozol, ami belül van benned. Tehát saját magaddal, gondolataiddal. Mm -hmm. És szóval így indult az incenter mikor 2012-re már volt logó, meg arculat, meg ilyesmi, és, és 2014-ben volt az első ilyen ismeretterjesztő előadás, Pilot. Mm -hmm. tehát, amin igazából, ahogy a, az ilyen üzleti könyvekben szokták írni, a, a három F kategória volt ott, a Friends, Foods and Family, Family, Friends and Fools, mm -hmm. magyarán család, a barátok, már... meg a bolondok, <gül> <gül> nem tudják, hogy tehát, hogy alig volt ennek visszhangja, vagy elérése, de hogy egy, egy jó dolog volt ezt így, ezt így csinálni, hogy beszélni pszichológiáról. És aztán egyre több ilyen kezdeményezés került az én látóterembe, nyilván mert már én is csináltam, és nyilván ezek már ott voltak mm. korábban is, de nem minden volt ott mondjuk 2005 előtt. Tehát 2005 előtt nagyon kevés ilyen mm -hmm. dolog volt, mondjuk a nyitott akadémiát leszámítva, nem is tudom, hogy azok, akik sokkal régebben csinálták ezt a pszichoedukációt. edukációt És aztán akkor, akkor meg lett már sok minden. 2015-ben döntöttem úgy, hogy akkor tegyük át ezt az egészet egy ilyen virtuális térre, és akkor az InCenter kezdeti koncepciója átalakult egy olyan önfejlesztési virtuális platform koncepciójává, ami végül is ezt az edukációs, edukatív ismeretterjesztő funkciót ugyanúgy betölti, csak megkeressük a legjobb előadásokat a legrelevánsabb témákban. A tanácsadó funkciót is betölti, csak meg kiválogatjuk uh -huh. számodra a legjobb szakembereket, a, meg a te fejlődési célodhoz való szakembert. Mert lehet, hogy egy kócs elég arra, amit te hozol. Uh -huh. Lehet, hogy egy klinikai szakpszichológus kellene. De te ezt nem fogod tudni. Uh -huh. És hogy ebben igyekszünk segíteni, hogy a megfelelő fejlődési... Lehetőségeket mutatjuk meg, amelyek a te fejlődési célodhoz illeszthetők. Ehhez persze meg kell ismernünk téged. Tehát ez nem egy chatboton keresztül, vagy nehezebben megy. Vagy mi abba hiszünk, hogy a személyes találkozásnak van külön ereje, és mondjuk egy három-négy személyes találkozás után meg tudjuk rálni azt az egyéni fejlesztési tervet, ami, hogyha te végighaladsz, és elmész ide, mm -hmm. és meghallgatod ezt az előadást, és részt veszed ezen a tréningen, és ezt megbeszéled a tanácsadóddal, akkor joggal várhatsz el a eredményt. És akkor ez egy szakmai ígéret, nem csak egy marketing ígéret. Hát minden esetre majd, hogyha már egy kicsit előbb réb akkor majd még beszélgessünk róla, hogy hogy alakul a psycho sorsa. Mellett meg úgyis találkozunk két hetente, ha más nem, akkor virtuálisan, ne, nem is személyesen, de telefonon. Igen. És Magyi Csongor pszichológus szemén keresztül látod a világot. Így. Így jó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A vendégem természetesen Magyar Csongor pszichológus volt, a Psycraft ötletgazdája is létrehozója Köszönöm szépen a meghívást és a beszélgetést.